Cu cimentul CEMROM ciliantul, multicem, îți construiești casa mult visată, sigură, de calitate și foarte rezistentă. CEMROM. Transformăm o casă în acasă. Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observi că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, De asta ce e? din Este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. din zici?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 Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Adriana Sârbu și Filip Stan David. Bună seara! Bun, bine v-am găsit. Legea impozitării pensiilor speciale a trecut de votul Comisiei de Specialitate din Senat. Plenul se pronunță mâine. Mandat de arestare preventivă pus în aplicare după mai bine de două zile. Un bărbat din Argeș e acuzat că a snopit în bătaie un bebeluș de șapte luni. Verificările protecției consumatorului au confirmat aplicarea dublului standard la alimente în România. Rezultatele vor fi trimise Comisiei Europene. Cinci încercări, tot atâtea eșecuri, Consiliul Superior al Magistraturii nu a reușit nici azi să numească pe Adina Florea la conducerea secției de anchetare a magistraților și noi atacuri cu bombă în Afganistan, zeci de persoane au fost ucise. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Mâine temperaturile scad în toată țara, iar vremea va fi răcoroasă în vest, centru și nord. În sudul, centrul și estul țării este posibil să plouă slab. Temperaturile maxime vor fi între 17 și 27 de grade. În capitală cerul va fi noros și este posibil ca trecător să ploă slab. Maxima va fi de 27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 Senatorii din Comisia de Buget au adoptat cu amendamente legea care instituie impozitarea pensiilor speciale. Documentul va fi supus mâine votului din plen. Potrivit legii, veniturile între 7.000 și 10.000 de lei vor fi impozitate cu 30%, iar cele de peste 10.000 de lei cu jumătate din suma, relatează Mihai Bucureșteanu. Unul dintre amendamentele care a trecut de Comisia de Buget din Senat este cel potrivit căruia pensiile speciale de peste 7.000 de lei ale șefilor de stat să fie impozitate. Propunerea domnului Teodorovici prevede impozitatea are pensiilor între 7.000 de lei și 10.000 de lei cu 30% din sumă. Proiectul prevedește taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din sumă. Pensiile speciale sunt cele pentru care beneficiarii nu au cotizat la sistemul de pensie, ca să primească acești bani la sfârșitul carierei lor. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Sunt sumele evidențiate, se stabilesc foarte clar acele zone pentru care se aplică noul mecanism care de noi. Este foarte important ca lumea să știe că nu se impostează partea de contributivitate. Vizații de acest proiect sunt magistrații, pensionari militari, aleși locali sau parlamentari. Senatorul PNL Florin Câțu a propus un amendament respins de data aceasta de comisie, prin care toate pensiile speciale peste 5.000 de lei ar fi fost impozitate cu 90%. După votul din Senat, legea ar urma să ajungă în Camera Deputaților, care este for decizional. Pe de altă parte, sporește confuzia în privința proiectului de lege care prevede pedepse cu închisoarea pentru neplata taxelor și a impozitelor. De dimineață, aflat la Giugiu. Eugen Teodorovici a afirmat că suspendă discuțiile pe această temă. La prânz, aflat în Senat, Ministrul de Finanțe a spus că propunerea rămâne în analiza Camerei Superioare a Parlamentului. Eugen Teodorovice a depus în procedură de urgență proiectul care prevede pedepse între un an și șase de închisoare pentru cei care nu virează la timp contribuțiile datorate fiscului. Lui Sonia Teodoriu. La începutul zilei, Eugen Orlando Teodorovici a participat la un eveniment în cadrul căruia a fost întrebat despre controversatul proiect privind închisoarea pentru datornici. Mă chinui să răspund foarte așa, trecând ai și să spun așa, astăzi o să anunț la Comisia de Buget finanțe la Senat, unde țirii colgii trebuie să mă vor întreba în același lucru, o să anunț în modul, și și abordare. am să mă opresc cu acest... Cum Mă ofresc cu acest propunere statul și cum fi cele 10.000 de sunt minimi, minim, minim. mai departe. Până atunci să se descurce, sigur? La câteva ore după anunț în Parlament, în Comisia de Buget, Finanțe din Senat, a revenit asupra declarațiilor sale și a spus că proiectul rămâne în Parlament. Este o inițiativă, este în dezbatere. Acea propunere de act normativ este o propunere pentru care este necesară o dezbatere în zona economică și am toată convingerea că oamenii de afaceri vor veni clar cu sprijin. A spus Ministrul Finanțelor. Proiectul de lege prevede pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu virează la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurări sociale de sănătate, drepturi de autor și alte venituri. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Un bebeluș de numai șapte luni dintr-o comună din Argeș a fost bătut de concubinul mamei sale. Agresiunea a avut loc duminică, dar poliția a pus abia astăzi în executare un mandat de reținere a celui care este acuzat acum de tentativă de omor, transmite corespondenta Europa FM Ana Sorescu. Un individ din Argeș este cercetat pentru tentativă de omor după ce s-a răzbunat cu bătaia pe copilul în vârstă de câteva luni al partenerei sale. Poliții și Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Argeș au pus marți în executare un mandat de reținere pentru 24 de ore față de un bărbat din Poiana Lacului. Individul în vârstă de 37 de ani este acuzat de tentativă de omor. Din cercetări a rezultat că în ziua de 15 septembrie cel în cauza ar fi lovit pe fiul concubinei sale în vârstă de 7 luni. Potrivit inspectoratului de poliție județean Argeș, pe fondul consumului de alcool, agresorul ar fi avut o altercație cu concubina sa pe care a și lovit-o. Apoi s-a îndreptat către bebeluș pe care l-a znopit în bătaie. Bărbatul a a fost prezentat marți tribunalului Argeș cu propunere de a unei măsuri preventive, iar în cazul lui instanța a dispus arestul pentru 30 de zile de la Piteștea Sorescu Europa FM. Mai multe produse alimentare de pe piața din România au un conținut diferit față de cele vândute sub aceeași marcă de către aceiași producători în Europa Occidentală. Iată rezultatul unei investigații autorității de protecție a consumatorilor. Paul Anghel este directorul instituției. Au fost analizate 97 de produse, la 18 dintre ele, constatându-se diferențe, unele, spunem noi, semnificative, între cele comercializate în Europa de vest și cele comercializate în România și în țări din Europa de est. Fanta, care e condusineat suc de fruct mai puțin în România și mai mult în celelalte țări europene, chiar de două, trei ori mai mult, abateri, și diferențe între produsele de ciocolată, între valorile nutriționale la proteine, calciu și așa mai departe. Ciocolata milca, cuburile cnor în care în produsele din România exista extract din carne, iar în produsele din vestie exista carne într-un anumit procent și nu extract. Potrivit lui Paul Angel, rezultatele studiului vor fi trimise Comisiei Europene, care a năsprit sancțiunile pentru dublul standard la alimente bineînțeles direcțiile din cadrul Uniunii Europene, o vom informa inclusiv producătorii acestor alimente, vom ridica, există și un proiect legislativ privind dublu standard, vom ridica problema inclusiv în, în comisia noastră de specialitate din Parlament și în funcție de ceea ce va rezulta se va și modifica legislația în vigoare pe practici comerciale incorrecte până la intrarea în vigoare a directivei Omnibus cea care are o subcomponentă care privește dublu standard alimentar. Consiliul Superior al Magistraturii a încercat fără succes pentru a cincea oară să o numească pe Adina Florea la conducerea controversatei secții de anchetare a magistraților. Postul a rămas vacant ca urmare a numirii la Curtea Constituțională a lui Gheorghe Stan. După cum era de așteptat, ședința CSM a fost una încordată. Judecătoarea Andreea Chiș a cerut ca validarea concursului câștigat de Adina Florea să se amâne. De asemenea, o asociație a procurorilor vrea ca membrii Consiliului să aștepte verdictul Curții Europene de Justiție în privința secției speciale. Înființarea ei a fost contestată de mai multe instanțe locale. Ministrul Justiției, Ana Birchal susține că secția pentru investigarea magistraților nu poate funcționa în forma actuală. Aceasta ar fi concluzia consultării magistraților și experților europeni care lucrează la noul raport de monitorizare a justiției române. Mai multe instituții europene văd în înființarea secției un mijloc de presiune asupra magistraților. Președinta CSM Elia Savonea și judecătoarea Gabriela Baltag i-au reproșat doamnei ministru că adus în discuție concluzii de parcurs și că nu a respectat ordinea de zi a ședinței. Vă spun din concluziile preliminare că sunt două concluzii destul de interesante care au majoritatea și niciuna nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții. Astea sunt concluziile preliminare. Eu o să fac public acest raport, o să-l pun la dispoziția opiniei publice și a dumneavoastră. Deci nu vreau să mă pronunț într-un fel sau altul, dar eu cred că este o obligația CSM-ului, în primul rând, pentru a găsi un consens printr-un dialog onest, profesionist, real. Încă un dosar penal ca urmare a cercetărilor din cazul Caracal. Procurorii DICOT s-au sesizat din cauza că Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu și, și avocatul familiei Melencu s-au prâns cu privire la expertizele Institutului de Medicină Legală în dosarele celor două tinere dispărute, Procurorul General Interimar Bogdan Licu. S-a dispus începerea o maiie penală pentru favorizarea infractorului și abuz în serviciu. Adică există suspiciuni că cei de la Institutul de Medicină Legală nu ar fi făcut expertizarea în cazul Alexandrei Măceșanu așa cum trebuie? că ar fi greșit? Nu am spus că este suspiciuni. Dânșii au depus o plângere. Plângerea întunea toate condițiile prevăzute de lege pentru a fi registrate ca dosar penal și a fost registrate ca dosar penal. După cum știți, pe actualul cod de procedură penală se începe automat urmarea penală în rem. Pe de altă parte, Bogdan Licu susține că a descoperit nereguli la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal în aceste două dosare. S-au constatat mai multe deficiențe, dar nu vreau să comunic asta colegilor mei prin intermediul care? presei. Da. Principala și cea mai grea, o veți afla după ce vor veni obiecțiunile. În teme de 5 zile au uh, timp să răspundă la obiecțiuni și după care vă voi răspunde la aceste ce întrebări. ce în colegii dumneavoastră de la Caracal, dacă au încălcat legea? Păi ce și orice Asta abate disciplinare, evocă din funcție. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Cel puțin 26 de persoane au fost ucise și mai bine de 40 rănite în noi explozii produse în Afganistan. Una dintre ele a vizat o adunare la care vorbea președintele țării. Atacurile au fost revendicate de o grupare talibană, după cum relatează Anca Grădinaru. Prima explozie care a avut loc în timpul unei adunări electorale la care vorbea președintele Asrafgania a fost un atac sinucigaș. Un bărbat s-a detonat de pe o motocicletă. A doua explozie a avut loc în capitala țării Kabul, într-o piațetă aflată aproape de Ambasada Statelor Unite. Numai luna trecută în Afganistan au murit în atacuri peste 2300 de persoane. Președintele Afganistanului, care candidează pentru al doilea mandat, a anunțat recent că suspendă discuțiile de pace cu talibanii, până după alegerile prezidențiale din 28. Septembrie. Asta după ce ei au realizat mai multe atacuri soldate cu sute de victime, printre care și doi români. Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că vrea să retragă o mare parte din soldații aflați în această țară de 18 ani. În Rusia a avut loc o explozie la Centrul de Virusologie și Biotehnologie din orașul Novosibirsk, aflat în nordul Siberiei. Centrul este unul dintre cele două din întreaga lume în care se studiază virus care provoacă boli letale. Printre acestea Ebola, febra hemoragică, ciuma, SARS și variola. Cu detalii Victor Marin. Potrivit Interfax, explozia a avut loc luni într-o încăpere în care nu existau substanțe periculoase. O butelie de gaz a explodat și a rănit un muncitor care făcea niște reparații la etajul 5 al Institutului. Centrul Științific pentru Virusologie și Biotehnologie Vector are una dintre cele mai mari colecții de virusuri din lume, inclusiv Ebola și SARS. În 2004, un cercetător al centrului a murit după ce s-a înțepat din greșeală cu un ac infestat cu virusul Ebola. Sport acum, Vasile Constantin Bună seară! În această seară se joacă primele meciuri din acest sezon al grupelor Ligii Campionilor. Cinci fotbaliști români evoluează cu echipele lor în cea mai puternică întrecere a cluburilor din Europa. Nicolae Stanciu va merge cu Slavia Praga pe Giuseppe Meața și o va întâlni pe Internaționale Milano. Ianis Hagi și Vladimir Screciu o vor înfrunta tot în deplasare pe Salzburg, cu belgienii de la Genk. Ajax Amsterdam cu Răzvan Marin se va lupta cu francezii de la Lille, în timp ce Olympique Lyon, la care este legitimat Ciprian Ușanov va primi pe Zenit San Petersburg. Tot în această seară, campiona Europei FC Liverpool se va bate în Italia cu Napoli. Chelsea joacă tot acasă cu Valencia, Benfica o întâlnește la Lisabona pe Leipzig, iar la Dortmund se vor confrunta Borussia și FC Barcelona. Partidele Inter Slavia și Lyon Zenit vor începe la 19:55, restul meciurilor din grupele Champions League fiind programate de la ora 22. Ana Bogdan și Patricia Tig au ajuns în optimile turneului de tenis de de la Seul. Venită din calificări, Ana Bogdana a învins un în set decisiv pe Polona Herzog, numărul 51 WTA. Patricia Țiga a trecut și mai greu în 3 ore de Montenegreanca ca Danca Covinici, care a ajuns pe tablou ca Lucky Loser după abandonul grecoaicei Maria Sacari, principala favorita a competiției de 250.000 de dolari. Scorul a fost 6 la 4, 3 la 6, 7 la 6. Mihaela Buzărnescu a fost în schimb eliminată din primul tur, învinsă cu 6 la 3, 6 la 4 de australianca Priscilla Hon. La dublu, Irina Begu și rusoaica Margarita Gaspariana au ajuns în sferturi trecând de 200 corence. La masculin, Marius Copil și francezul Ugo Humbert s-au calificat tot în sferturi la Mets, turneu de 525.000 de euro. Ei au trecut cu 6 la 4, 7 la 6 de britanicii Johnny O'Mara și Ken Skapsky. La simplu, Copil îl va înfrunta pe reprezentantul gazdelor, Gilles Simon. Punem punct aici jurnalului de seară, începe acum piața victoriei cu Tudor Moșat. Bun găsit tuturor! Președintele Pro-România, Victor Ponta, vine la Europa FM în câteva momente să discutăm despre care sunt șansele să fie debarcat guvernul de Moțiunea de cenzură se apropie cu pași repezi, dar opoziția nu e sigură de voturi și în mod special de cele ale Pro-România, partid care a avut o atitudine ambivalentă față de guvernarea PSD. Primim explicațiile în câteva momente de la Victor Ponta în piața victoriei aici la Europa FM.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 Când stresul te doboră, Ești obosit și nu i prima arăm. Cu maximat, poți să-ți Ai doza zilnică recomandată. Zi de zi să te simți bine. Ia maximal. ai grijă de tine. Ia Acesta este un supliment alimentar. Citi cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.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 bira adevărată. E când îi faci un cadou copilului tău fără niciun motiv. Descoperă la Carrefour noi prieteni puf. Până pe 2 octombrie ai jucărie de Plus squishy la 24,95 lei și breloc squishy la 14,95 lei. Cumpără mai multă și de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Plătește cu cardul tău Mastercard în magazinele Dedeman. Înscrie valoarea tranzacției plătite pe mastercard.ro dedeman sau prin SMS la 3718 și poți câștiga una dintre cele 50 de invitații duble la un concert acustic privat Feli Dedeman, dedicat planurilor tale.